Смарагди зблискували у відкритих скриньках, як вовчі очі, зеленіли, як трава на могилах. Ваша Величність, Великий Візир, кланяється вам цими коштовностями і ще просить прийняти від нього п'ятсот рабинь-служебок, яких він привіз для вас з Єгипту. Для мене? З Єгипту? Де вони? Великий Візир жде вашого веління, щоб передати їх вам. П'ятсот служебок? П'ятсот. «А скільки в мене нині?» «Сто двадцять!» «Сто двадцять від його величності султана!» «А тепер п'ятсот від великого візира!» «Віддай коштовності Гасана Зі, скажи, хай поверне їх великому візирові, і хай скаже йому, що я не прийму ніяких служебок. Ніяких і ні від кого. Так скажи!» Кизля рага вклонився кілька разів і позадкував спокою, де кричало нове дитя султаншене і сама Султанша теж готова була зірватися на крик із причин незнаних похмурому стражеві Гарему. Гасанага мав неминуче зіткнутися з Ібрагімом. Так дві ворожі галери, повні воїнів, виходять у море лише для того, щоб знайти одна одну і щепитися бортами для смертельного поєдинку. обидві призначені тільки для цього, а воїни на них – для вбивств і вмирання. Поставлені були занадто високо, щоб не помічати один одного. Ібрагім у безмежній своїй зарозумілості і знахабнінні вважав себе неподільним володарем султанового серця. Гасан виступав від імені сили, може і меншої, непомітнішої, але загадкової своєю невідомістю. Та як знати, хто здобуде більшу владу над душею Сулеймановою? Його улюбленець грек ібрагім – чи султан Шахасикі? Від своїх людей Брагім уже в Єгипті знав про появу дивних яничарів при дворі. Гасан Мемоволі стежив за великим візиром, ще коли той був далеко від Стамбула. Один користувався для цього послугами платних доносчиків у лаків, другому вісті приходили самі, без ніяких зусиль. Великий Візир власне, і не знав нічого про загадкових гасанових людей, окрім того, що вони нічого не роблять, тиняються, потопкапи та хіба що всіх дражнять звірів у клітках, білих євнухів коло гаремних брам, палацових пистів, наглядачів зброярень і султанських комор. Гасан знав, що Ібрагім, щойно прибувши до Стамбула, покликав до столиці боснійського Санжакбега з Хусерева. Щоб провести слідство про зникнення французького посла З рубіном Луїзи Савуйської Султанові про це ще не доповів І Сулейман не знав ні про посла, ні про самоцвіт Переселившись у відбудований конжасінаном палац на Атмейдані Великий візир поробив своїх голодраних братів управителями двора Матір перевів у іслам Батькові дав санджак із річним прибутком на кілька тисяч дукатів але старий рибалка з острова Паргини поїхав урядувати в своєму санджаку, лишився в Стамбулі, тинявся по брудних таємних корчмах, п'яний спав на вулиця, ганьблячи свого високопосадного сина. Про це султанові теж ніхто не доповідав. Та й навіщо? Валіде щотижня відвідувала свого зятя і доньку Хатіджу в їхньому розкішному палаці. Мабуть, охоче перебралася б до них назовсім, але не дозволяла гідність та й не хотіла втрачати свого законного становища повелительки Гарему. Знав Гасанага і про те, що перші три ночі після прибуття з Єгипту Ібрагім провів не з жоною, а з султаном, якому привіз дорогі кандійські вина, і приготував безліч нових мелодій, які сам грав на Віолі. Мелодії збирав з усього світу, для цього тримав коло себе високоплатного вчителя Перса, Щодня удосконалювався в мистецтві грати, знаючи, яку втіху матиме від тої гри Сулейман. Єдине, чого ніхто ніколи не міг знати, це про нічні розмови султана з своїм улюбленцем. Дільзіси мовчали. А хто ще міг проникнути у свята святих? Були здогади, що султан здебільшого мовчить, слухаючи, як вертлявий грек награє на віолі та читає йому старовинні книги. Коли мовчиш, гарно думається». А Султан любив подумати. Це всім було відомо. Про що говорить Сулейман у своїй ложниці з Роксоланою, так само ніхто не міг ні знати, ні догадуватися. Але тут уже всі були впевнені, що Султан не мовчить, а говорить.